Моя рука, напевно, пролізла у неї. Я не інженер, не майстер і не зобов'язана помічати тріщини. Кожне моє зауваження розцінять як замах, хоч носячи цеглу, розчин, сіючи пісок, ми розмовляємо не лише про гроші, їжу, квартири, а й про вежу кипкуємо з її форми, зі своєї роботи, мозолів, загублених рукавиць. Але у кожного з нас глибоко в душі панує шана до того, чого ніхто не здатний збагнути, шана до абсурду вежі. Кожна матеріальна річ багатозначна, таємнича містить у собі безліч просторових варіантів. Звідси й виникає культ речі. Ми переживаємо ренесанс, ранню весну його, і хоча вежа росте до гори, насправді вона відвернена від зірок. Ростаючи вглиб і підмурівок її, ми антиподи білий пташку що обпалив собі крильця. Скажеш, що повторюю чужі думки? Звісно, повторюю, бо мої надто недолугі, як не боляче це усвідомлювати. Але ж я не повторюю ті, які мені не подобаються. Уяви собі, білий пташку, сьогодні посеред роботи ми відчули раптом якусь Дивовижну полегкість, зникли холод, біль, втома, і кожен глянув один одному в очі. Посмішки тремтіли на губах, ми ледь не заспівали, мовчали. У кожної людини бувають такі хвилини, але вони минають. І ось я легка й радісна повернулась сюди і побачила тебе, ледь живого, холодного, опаленого. Якщо у цьому світі десь виникає добро, то у іншому зло. Але добра ніколи не буває забагато. Минути байдужних Ерос помер. Музи померли. Посивілий нарцис заглядає у ставок майже вщерть заповнений рязкою. Коли зникне і це маленьке дзеркало, помре й нарцис. Залишиться вежа. Вона повільно поглинає кохання, творчість, самопізнання. Їхні трупи замуровані у вежі, і крізь стіни просочується запах засушених троянд. Люди не помічають, що жертвують задля вежі усім, обмежуючи себе до неможливості. «Ох», – кажуть вони, – «ми ж маємо ілюзію». Велику, прекрасну ілюзію, і коли вежа збудується – все зміниться і настане наше воскресіння. Ми будемо такими, як є, а ти, білий пташку, рятуй нас від поганих снів. Що лишається робити зневіреному білому пташкові? Я покидаю людей з їхньою вежею. Я не здатний носити на гору каміння. Розмова з Богом У крижаному холоді сьомого неба, де не існує іншого світла, крім твого, я не почуваю спокою. Мій розтривожений дух блукає, плачучи, кличе тебе – Земній істоті не збагнути цієї солодкої туги, яку викликає близькість Всевишнього.